Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Soc el mas Santa Barba de Pepinyà, ja sabeu, tocant a la presó, és el mas de Robert Tricuara. Coneixeu segur els vins d'aquest domini, del domini. Santa Barba, senyor Tricuara, bon dia. Bon dia. I gràcies d'acollir-me en aquest celler extraordinari. Ah, Aquí, el mas Santa Barba. És un mas antic, aquest, eh? Sí, és molt antic, és un mas molt, molt antic. Quasi me pensi que... Pff, el mancus, el mancus del 16e siècle. I sempre dedicat al vi, a la vinya? Primerament, temps, temps enrere, no, temps enrere hi havia vinya, ben segur, perquè la vinya és... Esta, esta, hi ha temps, temps que és aquí, la vinya, quasi d'època de, de, de dels Finicens, però hi havia també olius, mm -hmm. oliveres, enzabar, eh?, que sí. se'n serveien per fer corda, les cordes de, de, de marina, i doncs eh, és, és un territori aquí molt, molt cagat d'història. Mm -hmm. Encara en teniu d'olius? Sí, algunes queden... Un centenat d'olius vells, però se va engelar, que em va fer l'hivern tan fred en el 56, me sembla, sí. un 54, no me'n recordo, se va engelar, però sí, n'hi ha un centenat encara. Mm -hmm. He vist que eh, hi teniu aquí, eh, en aquest domini, un oratori sí. dedicat, a, a Santa Barba. dedicat a Santa Barba sí, sí. i edificat en el moment del Tractat dels Pirineus, El sí, sí, sí. segle XVII. al segle XVII. Doncs ja veieu quina història té aquest mas. Té història, sí, és una història... Té molt història aquí d'aquest mas, molt, però la terra, la terra encara més, la terra d'aquest mas encara més història té. Uh -huh. I som aquí al Serrat d'en Baquer, és un lloc molt... molt... històric, geològic, paleontològic, hi ha una història molt carregada aquí. Tota la història de la mar Mitterany s'explica aquí, al Serrat d'en Baquer. Sé que coneixeu bé la història del Serrat d'en Baquer. Sí, clar. L'heu estudiat... Els estudiat i me pensi que sense, sense ambició els han salvat, que se tenia de compar i volien fer cases i potincades d'allí. I em va menjar un poc d'albió, a l'època vaig fer la societat cultural del Serrat d'en i va regeixer a salvar aquesta, aquest patrimoni. Mm -hmm. Quina seria la història del Serrat d'en El Serrat d'en Baquer ja és carregat d'història, bueno, és paleontològic sobretot, es que és el es repocador rufinien que que li menjon fa quasi 5 milions d'anys milions d'ans I benត្រà pa la tortuga la meva grossa tortuga d'Europa una una monina en un xinja també molt que aquí també hi ha una història un poc a aquesta encara, encara viu en Àfrica, però viu dins dels Zaïves. I aquí va venir aquí, va venir cap aquí a peu perquè en una època la mar un va un se i aquest un va poder passar a peu i caminant, caminant va, va arribar fins aquí i aquí va atrapar un, un, un rodol que un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un la cadena que manca, queda poca cosa, pot dir que sí. Ah, I tot això s'ha trobat aquí, s'han sí, sí. fet recerques sí, sí, sí, arqueològiques sí, sí. i s'han trobat restes. Sí, sí. Quan vam, quan vam construir el fort, el sap, que, en fi, és un fort enterrat. Sí. I va ser gent, sobretot italiars, que van venir aquí, i amb apals i pioxes que van, van, van, fer, van, van fer aquests forts, i atrapaven coses, atrapaven ossos, i, coses, i, no... i hi havia un home perpinyà, el doctor Donazan, que era un home que li interessava un aquestes coses de paleontologia. I donc va venir aquí i els va dir a aquesta gent que feien forats, els dic, cada cop que atrapeu alguna cosa que vos, sembla un poc estrany un os poc massa gros, me'l poseu del costat, i jo de quan en quan passaré i miraré de... de, de... I així, a poc a poc, va fer una col·lecció molt, molt, molt important. Això a quin molt... temps era? I passat Aquí el, el Tractat de les Pirineus, que, que sempre van tenir por, tenien pou, la França tenia pou que, que l'Espanya turbol i doncs sí. van fer cair, van sí. fer això que hi fot, El fort per, aquest. aquest. Mm. El Sarat de Baquer suposi que va ser un terreny de jocs per vos, quan era un meïnatge, sí, de descoberta. La, la costa de Santa Barba, ens no sí. hi posaven, amb els amics, amb els companys, i après i viu un munt de coses, perquè hi ha... Hi ha un món de flors, hi ha, hi ha un món de bestiar que havia un salvatge un, un model molt guapo. Uh -huh. Esteu, Robert Tricuara, satisfet, doncs, d'haver salvat el Serrat d'en Paquer? Sí. sí. Tot i que ara és ben rodejat d'urbanitzacions, de cases, d'edificacions? De, mai més no sé fer cases allí. És, és, és, és, és, és protegit. protegit. És protegit. I, bueno, espero que de poc temps... La vida de Permià s'interessarà un poc més en aquell serrat mm. perquè hi ha encara moltes coses a atrapar, uh -huh. un munt de coses a ser. Bueno. Abans hi havia un ramat i és, encara? Encara el ramat i és. Això també va ser una, va ser una cosa que va fer amb en Jean que va ser, ser nomat allò per, per, per Bruxelles perquè era una experiència i vam fer venir donc, un ramat per entretenir aquesta, aquesta, aquesta muntanyeta. Et depuis qu'il y Mathias, il y a trecent 13 ou trecent cinquante fêtes mm -hmm. et qu'on saura qu'on était jeunes. Mm -hmm. Robert Tricuara, estem aquí, en aquest celler del Mas Santa Barba, un celler molt especial. L'heu decorat i hi ha totes citacions literàries, filosòfiques. El vi és una passió i és, una, és un art. I me sembla que aquí hi ha treballat el meu avi, hi ha treballat el meu pare, i he treballat jo, i cadascú hi ha portat la seva, la seva manera de veure el vi. Jo el vi, per això el vi és, una, és un poc una poesia, perquè fer vi és, una, és més que una passió, és, un, és una història d'amor, el vi. I me sembla que amb la mort hi ha d'haver la poesia. És per això que hi ha tantes coses que... Tot és en català, no hi ha de francès, eh? Recordeu alguna citació que he posat aquí? Bé, bon, n'hi ha un món, ha un món ha... Algunes escrites per vos, eh? l'ha ah, escrit per jo com aquell planter que hem llegit abans eh, sí, una, hi ha una també que se diu quines béns d'harmonia són els del rosselló malgrat nit i dia uh -huh. una cosa així pot dir també les, les tines també tenen nom, noms de planta no tenen, és, també al costat poètic del vi sí. és que es pot explicar l'amor pel vi? no, em sembla que és molt difícil d'abord explicar l'amor pel vi perquè és una cosa viva el vi calcom de viu, que viu, né, naixer, viu i s'amor també. I explicar... me sembla que de ser vinyater és una cosa que és molt difícil d'explicar perquè és una passió és més que una, qu una mestressa, és una, quasi, quasi que és una, una droga. A la terra, al vi, sentir, sentir les coses, eh, només de tocar un rim de cops eh, del freà del, del, del testar ja sabes que te fas una idea de el que pot fer com farà el vi, el que és una cosa que és molt difícil d'explicar, això. Aquest amor pel vi us ve de la família? Sí, de tot. De... El pare, l'avi, tots vivien. El pare, l'avi i... I, i el besavi. I el besavi més lluny I encara. Lluny. Eh, sem família de vinyeters de temps, temps, temps. Mm -hmm. És una passió. I aquesta passió, penseu que és compartida per molta gent en aquest país? Per molts vinyeters? O això ha canviat? La cosa ha canviat, hi ha un munt de gent que fan vi per fer sous. Jo mai som pensat a, fer, a venir ric o a guanyar sous en fent vi. Jo som fet vi pel ple de fer el vi i per donar ple a la gent que està estranya mm -hmm. el meu vi. És una filosofia que al bueno, dia d'avui és un poc... És una filosofia que em pareix estranya per un munt de gent. Eh. L'amor pel vi, i suposa que també hi ha un enamorament o un amor concret per un tipus de vida de determinat, per sí, una ampolla de vi... Sí, el vi, el vi roig, perquè és un vi és un vi complet, és un vi que se fa amb 4, 5, 6, 7, 8, 10 sapatges diferents, cadascú ha iniciat a part i ha els assemblats, i mirem de cercar la perfecció. I el birruig és, una, és amb el birruig que la terra s'exprime al mes, i el vinya també. Uh -huh. Un rosat és un vi bastard, és un vi que no, no, no, no, no, no té no història. El vi també tenen de venir... Però el birruig és una cosa, per jo és la meva passió. I de quin birruig esteu més satisfet? El som pas fet, encara. D'acord. El teniu aquí dins del cap? El tinc al cap. Cada any, cada any fe, feia el més bu, el més guapo, el més pot que se pot, i el més bu, el més guapo, el som perfecte, encara. Però si Déu m'ho dona vida, encara... I penseu que el fareu? Sí. O és una cosa... És uh, I, la, la rexerxa de la perfecció. Inabastable. És la, la recerca de la perfecció. I com l'imagineu, aquest vi? Com una dona guapa que tenen una, una facilitat de discussió, que compren les coses sense, massa teni, sense explicar massa temps, una cosa guapa inaccessible. Teniu ja nom per aquest vi que imagineu? No. No. no. Mon, pare, mon pare és un home que m'ha mostrat molt, molt de coses i va va morir jove. Mon pare era mon pare, el meu amic, el meu company, era i sempre aprens-hi amb ell i si un dia faig un vi aquest vi que recerqui de pica pic, pic la meva naixència si un dia el faig de la manera que el tinc, que el tinc al cap i vegi donar un nom en... que vagi amb mon pare i una... ja en trico ara vostre pare? ja ho sí perquè si una cosa que manca és ben bé mon pare perquè el meu fri ha fet d'obtenir el dia d'avui a costat de jo, per a li poder dir remerci. Perquè tot el que és de, de, de veritable, d'authentic, d'un d'aquest mestier, és el que m'en Té gust de tramuntana, de sol i de serrana, i flor del canigó. El vi del mosselló té gust de tramuntana, de sol i de serrana, i flor del canigó. El vi del nostre colls és un vi tan natural, de vinyes del Riberau, de Gariga o de Pendis, és la sal i tot el flor de la terra catalana. El vi del rossell té gust de tramuntada, de sol i de serbata, i flor del canyó. El vi del rossell té gust de tramuntada, de sol i de serbata, i flor del caniu a la misèrpa ajut. Quan el rector se'l veu, li fa un signe de creu. Amb molta devoció, és la sang i tot el cor de la terra catalana. Que tothom se costi, a qui ha volgut, que tothom se Té gust de tramuntana, de de sardana i flors del canigut, el vi del rossellut. Té gust de tramuntana, de sol i de sardana i flors del canigut. De de de flor Les costes del rossellut, el cost ens fan rialles, han guanyat tanta medalles que fem una cançó, és la sal i tot el cor de la terra catalana. Aparem un poc de, de la vostra família justament a Robert Tricuara. Vos heu escut aquí? un nascut a Pià, al villatge de Pià, que no és lluny d'aquí. Vaig néixer a casa, a la casa de Pià. he aquí de seguit. Vaig, vaig aprendre a marxar aquí, en aquest mas. Heu viscut sempre en aquest mas Sí, no? sempre. Em conec cada, cada record, cada aibre, cada... cada tu, qui pot haver-hi, ho coneixi, com la meva potja. I a l'escola, al col·legi, al liceu... Sí, a l'escola, a l'escola d'agricoltú. Vaig anar a Charlemagne, vaig anar a la Raca, un poc a Ribes Altas també. I com un pare se va morir jove vaig gastar els estudis per, per, per, per poder venir aquí a continuar, a continuar el mestier de pagès. Sempre heu pensat que treballaríeu ah, sí. aquí al mas? Sí, o... sí. Mai no he bit. pensat fer altra cosa que de treballar a la terra i de treballar la terra d'aquest mas. Mm -hmm. De petit a petit, de tot petit, demanant històries amb la meva mare per, per, per comprar grans d'arabes, de... i tenir un morn petit, fer, ja, ja, ja m'agradava de, de, de fer, de criar coses. I, I la terra per jo és la, la cosa, la cosa... Massa, veieu, perquè m'ha un poc embosolat la vida també, mm -hmm. perquè és un mestier que, que, que agafa tota la plaça, no, no deixa la plaça pels altres. I hasta veieu la meva dona, veieu que ha fugit també un poc per aquestes històries de... És una mestressa, la terra. Només penseu en ella. Sí. Sí. <laughs> Robert Tricuara, tenim a tocar la presó, de Perpinyà, a un costat, hem parlat també del Ferrat d'en Les construccions, les urbanitzacions s'han anat apropant al mar sí. Hi ha aquesta pressió urbanística? Sí. El Mas és entornejat de, és entornejat de cases, sí. de cases, de rutes, de Rompuens i de Putingares. Algun dia segur que ho farem. Un bon dia què passarà? Un bon dia, un bon dia hi faran cases, hi faran rutes, hi faran no, no, no sé què, més obligat. No se pot parar, fem resistència. Us han demanat de comprar la terra, les vinyes? Demanat no, però si, si, dic que si agafi el telèfon, sí, ara ho, fet. Uh -huh. ara ho seria fet. I per vos això és impensable? Impensable no sé pas, mira, no sé què cal dir, perquè no tinc, darrere jo no hi ha ningú, no sé pas. Se passa perquè aquest mas m'agradaria que sigui, sigui entretingut com jo el son entretingut, amb la pressió, sense mirar de, de, de, de ser rics, només la passió de fer coses guapes i bones. I no sé si al dia d'avui, sí, potser pot sí que, que hi ha algun, algun puesto que, que sigui, que podria fer això, sí. No, sí, no sé, en aquest domini, a casa vostra, Robert Tricuara, s'han fet actes en ocasió de la Jornada Mundial de la Malaltia del Parkinson.. Sí. I és que vos patiu aquesta malaltia? Sí, pati d'aquesta porqueria. Aquesta porqueria. Que és una porqueria que me l'han donat també aquests pesticides i aquests porcicis que van utilitzar en una època. N'esteu convençut, d això? Segur. Segur. Sí, sí, sí. sí. Aquí això és segur. N'hi ha de més en més de vinyeters joves, que agafen aquesta malaltia, que és un pesticide que... Mm. Però és una malaltia que... És una brutícia. És una cosa que no... No t'averteix, si te vol, de dir-ho... Ah, marxis pas més, que ja marxes pas més. De cinc minuts... A tremular, pas poder parlar, de pas sentir les coses, de, ser, de tenir els, els, els moviments molt, molt reds, com, com si tinguin les mans congelades. És una brutícia. I això arriba a poc a poc? I cada dia un poc més. Però se va menjant poc a poc poc a poc, poc a poc, poc a poc, cada dia un poc més. Bueno, hi ha medicaments que ralenteixen un poc aquesta evolució, però cada dia un poc, cada dia un poc. Eh, és una malaltia degenerativa, degeneració. Una... Penseu que no hi ha pas solució, doncs? Algum dia potser sí. Però al dia d'avui, no. Robert, Rico, ara m'heu parlat de pesticides. Atribuïu, penseu que és el culpable de la vostra malaltia i de tantes malalties que han patit i pateixen els vinyaters. Abans, aquests pesticides es posaven a la vinya sense pensar que tindrien conseqüències. Eh? I, i, sí, clar. I penseu que actualment els vinyaters han pres consciència d'aquest perill? Sí, han pres consciència d'aquest perill... I les, els productes, els productes que, que utilitzem el dia d'avui també no són tan complicats i tan jurosos com eren els que van utilitzar ja 15 o 20 anys endarrere. I la gent eh, refleteix un, un poc més abans de, de, de, de servir d'aquests uspoisors. Amb aquest aire de matec, jueu Arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vent. I aquest mirat en indecis, ara amargant, ara endolcit de dies bons i de maltents. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi egec i faig l'amor com hi he jugat i m'hi he perdut sense mai perdre mi del tot. Amb aquesta aire de matec, Jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quadravem. I aquests meus ulls descolorits, Bordosos blaus, mig enfosquits, em faig mirar de tots aquells. Amb qui he sofert, he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit, ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem, si no volem anar a l'infert, Cosa que mai no m'he cregut Amb aquest aire de matec Jueu Arran, pastor grec I els meus cabells els ho atrevent Vinc a trobar-te i a sentir Com és d'immens aquest camí Que encara tornaria a fer Camí de totes les volors Del jessamí, dels meus records d'Alexandria i d'Istanbul a perdre mi i enamorar a mi com el Ens que se m'agluquin els ulls I com voldria perdre mi I enamorar a mi com mai Ens que se m'acluquin els ulls Quan el us va dir, Robert, tens Parkinson, què veu pensar? És com si te baixava una pedra sobre el cap. I quan te diuen això, eh, és, és mal, dolent, és dolent. I després, poc en poc, cada dia passant, i vas, vas viscant amb aquesta cosa i no pots fer altrament que de viure amb això. I proves de viure de la millor manera possible, però és difícil és difícil, perquè és una malaltia que tens ganes de, de, de, de solitud, de tens ganes de, de, de t'amagar, i que pas, al contrari, cal anar davant de la gent, és per això que vaig fer aquesta associació, perquè en són 66, M és una malaltia que va... Te se va menjant a poc en poc, i no sabes pas si te deixarà un moment de tranquil, un moment... Bo ja na la pesca, per pescar la musca, és una pesca que m'agrada gaba món i mai no sé si me daixaré perca, perquè al moment va tindre el, el braç que em no se sé, redde o alguna cosa altra. Mm -hmm. Perquè hi ha dies bons i dies sí, passen bons, sí, eh. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sé. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí el corrent que passa pas i, i la cosa no marxa. N'hi uh -huh. ha de més en més de gent que tenen Parkinson, de més en més. I tot i això sou actiu vos. És sí, a dir que... però he de continuar amb, amb dificultats, perquè és pas, és, pas, és pas evident. Però continuaré tant com podré, perquè és un... Calcus que té aquesta malaltia, ten de continuar les activitats. O, o provar de continuar, el que sigui, el que sigui, perquè altra mena la fi del món, mm. és la fi, la fi de la vida. L'associació Parkinson 66 és una associació que el que vol és sensibilitzar, suposi, sensibilitzar a tothom i ajudar. I, ajudar. Sí. I com es pot ajudar a una persona que té el Parkinson com vos? Ja l'escolar. Ja l'escolar és una gran cosa, de se sentir, sentir, de poder un poc aquesta, aquesta sofrència anar caminant eh, fer pintura tenir una, una activitat eh, social no? sé que teniu molts amics sí, molts amics i per això i sé molt... que està molt a prop de vos no, aquests amics sí. és una cosa molt important de tenir amics amics, amics, amics i cada dijous aquí en aquest març, cada dijous amb els amics fem un repell avui hi ha catalans de l'altre costat que venen i és, és, és, els amics potser que és més important que la família i d'amics en tinc sí mm -hmm. i per fer ple, en tinc i us ajuden, doncs? sí, mm -hmm. sí que m'ajuden, sí. sí i cada dijous teniu repell aquí? cada mas marx... fa cinc anys que cada dijous fem un repell aquí amb els companys i agafem el món mm -hmm. i el fem com cal mm -hmm. quin repell feu? depèn del moment. Depèn del moment tenim un cuiner tenim, un, tenim gent que que sabem fer bon cuina i menjem com cal, fem un repai, un gos repai, ben, ben, ben apuntat i discutim d'un poc de tot de, de, del temps, de la història, de la política, d'un poc de tot. Per cert que eh, crec que sou un home que us ha interessat a la història sempre, sí. l'he estudiat. Sí. La història, la història me quadre munt. Sóc del meu país i l'història d'aquest segat d'en Baquer, l'història de Perpinyà, que és una vila molt rica, molt, molt carregada d'història, i aquesta cultura catalana, que mm. per això és més forta que tot. Coneixeu bé l'història d'aquest país? Em sembla que sí. sí. sí. I mirant cap, a, cap endavant, cap al futur, que com el veieu, el país? És molt difícil, complicat i no sé. Si hi ha una voluntat de se cap a Barcelona, sí que tenim un avenir, que continuem. Ara si no ens deixem menjar per Toulouse i, i veieu, no sé. Uh -huh. És un període Languedoc-Roussillon, jusqu'à maintenant, Languedoc tot sol, i aviat Roussillon, però se ja cap a Barcelona. Seguiu el que passa a Barcelona, a sí. Catalunya sud? Sí, sí. sí, sí. I com sí. ho veieu això? és molt difícil però jo me sembla que el que l'història ha fet l'història ho tornarà a fer i un país ric com la Catalunya amb una història tan ric i una llengua tan guapa no, no pot desparèixer no no, de cap manera sempre hi ha però aquí a Rosselló tenem de fer polit després no ho deixem menjar per, per Toulouse o Montpellier o, o per a França mm -hmm. eh? doncs teniu confiança tot i que és difícil que Catalunya un dia sigui ah. independent i que això sigui bo per aquest país? Per, que per Catalunya allò... sigui independent? Em sembla que seria una bona cosa. Per nosaltres d'aquí no. Nosaltres sempre farem... Mai, mai, mai farem la, la Però... Catalunya sí, sí que arribarà, sí. Uh -huh. sí, sí. És obligat. És obligat perquè l'història l'ha fet així i l'història ho tornarà a fer. Uh -huh. sí. Avui... En el repell, a Robert Tricuara, quins vins veureu? I bé, Ho sabeu ja? El company Fernan Bexas, que és un passionat de vida, també cada cop porta vins d'aquí, de tot arreu. En Carl Salà, que arriba de la Bisbal porta vins del BND, segur. Veurem també vins d'aquí, de, de, de Santa Barba. I, i, voilà. I continuo l'amistiat. Robert Tricuara, gràcies d'haver-me rebut a casa vostra, al Mas Barba aquí el Domini de si Santa Barba Si us voleu quedar, amb nosaltres amb un munt de preu, avui, avui entre costes Molt bé Si voleu quedar aquí, un Gràcies, gràcies i bon dia Tinc al cap una vinya a l'hivern Quan de novembre a març fem cos naturalment natura del meu lloc que expressa un bon gen La terra no és un joc ni un divertiment tinc al cap una vinya a l'hivern, tinc al cap una vinya l'hivern. Tinc al cap molt més coses a vos dir, però ara de moment us vull parlar de vi. Que s'hi fa molt de temps, una vinya a l'hivern, sapatges del meu lloc en raonen amb el vent. Tinc al cap una vinya a l'hivern, tinc al cap una vinya l'hivern. Cal cap pu vinnya l'hivern. Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer ballester.